Жидівська церква була попід каштаном, крита бляхою, вибукла у дощах синагога, немальована років з десять. Тачек ляпнув на білу крапку дзвінка. Довго не було чути нічого, потім зашароділо з того боку дверей, задзенькотіли ключі, ключар відмикав двері. «Ми до тебе, ізгака, мовив Тачик до нього, – він чекає. Ключар мав пейси і лисину через широкий череп. Ні, але ми до нього. Добре, прошу сісти, я вас покличу, якщо Ребе прийме вас у покоях. Ми хочемо перед Богом. Зачекайте. Ключар поскородив пейси, замкнув двері, ляпнув капцем, ніби добре заперті, і подався. Стара Мартанашка завита в чорний шалічок, А обрана у черну цегейку, А взута чорні шушони си манала На скорботну матір. У лиці ні кровинки, І натіко на червоне очі Запали губи чотири лами прикуті. Думаєш, що споможе? Я не знаю. Кажуть, добре палити свічки. Але як палиш свічку на когось, А той, на кого палиш, ніц у тому не винен, То хрест від Бога кажуть, Що він плащаний, Паде на діти, Правнуки худобу на храм, На Різдво чи Великдень. Знаєш, Бунці так говорили, Та й маємо давні книжки, Де на поді і у хаті. Видиш, ти вчився в школі, А я того не мала, з маленькою у роботі. Як-то? А де так? Румуни, по тому німці й москалі, що то школа пусте. Нарешті ріпнули двері. Ключар зігнувся в поклоні. Раба чекає, ходім. Та, чи скопився з лави стара Мартанашка подребатіла за ним, і йшли довгими світлими коридорами на стелі зірка Давида на стінах Зелено червоні плями орнаменту, листя і квіти, коло тесиного стола стояв ребе, в руках мав молитовник. Всі двоє, ключар уклонився і зник через сточені по краях двері. Прошу, хто буде мені говорити? Я. Стара мартанашка стала, склала руки, вимила, як до молитви, і все, як на сповіді, оповіла. «Тачик, як у тумані, чув себе винним і ніби сам на себе доказував перед Богом, як кажуть школі, стучав, сонно кадила свічка. З вулиці глухо гуділи авта і самоскиди, десь гороготіли вагони, десь». «Ви прагнете у Бога правди і справедливості? Хочу вернути гроші. Бог не вертає». Бог усе милостивий, а також усе терплячий. Бог дає справедливість. Я, послухайте, жіночко, я все зроблю з Божою поміччю, звісно. Але я прошу подумати. Я вже подумала. Я, стара Мартонашка, рішуча, аж надто. Дуже добре подумати. Ребі ніби не чує. Кара Божа паде на діти і внуки. А що? «На ваші діти і внуки?» «На ваші». «Так, розумію». Стара Мартанашка вже не вагалася ні трохи скільки. Губи сині, як після чорної морви, аж ожини. «Що, прошу?» «Має заплатити?» «А, прошу». «Колько ваша ласка, жіночко, колько не шкода. Бог не силою дати, Бог прийме усе, що вам не шкода зі своєї кишені, жіночко». Срібна тація стіла пору. Стара Мартанашка витягла із пазухи білу платину, зафойдуну по краях, розв'язала чотири гудзи і визіркала на тацю пару гривень у копійках. Реби позеленів. Найбог прийме, стара Мартанашка запхала платину у цегейку і рушила у отверті двері із постаттю ключаря. Ташик сягнув до кишені, витяг жметулу гривень і шпурив на срібну таці, глипнув на реби. На орнамент у рослин у куті синагоги і шпарко потупав на світло у ті ще одверті двері з постаті ключара. Найбог прийме, промовив медоточиво з хитрим позором аж масних темно-маслинових віч удоволений реби і загасив свічку Взявши згаслий полум У вижукло-чемну долоню. Ілона сміялася, Стояла лицем до вікна. Їла пирожино І до далечінь У верби і прут, Що вгадувався побідними. Мала на собі білий Школярський фартух І синенький беретик. Привіт! Тачик поклав ташку на підвіконня, Розсупонив і витяг Жовто-зелене яблуко. Хоч? А чо? Давай. Ілона доєла пирожино і потягнула за яблучком ніжно точені пальчики. Дякую. Як життя? Дуже добре. А ти? Та, жию. Маєш концерт? Ні, відкритий урок. Пора давала, Ага, мусолом Аж до ночі вчити шмат із Миколи Джері. Це пана мирний? Ні. Це... Нєслиш левіцький. А я щось там припоминаю, така мура. Справді, але нічого, подужала. Білі зубки кришать восковий триб Яблочка разом зі шкіркою, лиш утерла до колготочок у зеленої вовни. Маєш ровер? А що? Ми б мене відвезти зараз у топорівці. У топорівці, аж. Ніби роздумував, а в голові бухтіла розбурхана кров. Щоки помітно палали. «Так, тачику у топорівці, там бабуня у мене слаба».